د دې زنه چې سارا چېګمندنو د دې ما باس دوي م हिस्सा ذکر کړئ غړ چې موږ دوا قسمه کړو نو هغه چې کمندنو ال حاصل او محصول غا نو محصول هغه مخه ختم شو اوس چې کمندنو هغه ذکر کړئ باس د حاصل مقصود د بحث د حاصل یو توضیح المحصول یاو چه کم درده محصول وضاحت ته توضیح المحصول دویم فرق نحوی پس د فرق حکمینا فرقی نحوی پس د فرق حکمینا ده علم حکمت په طریقه فرق بیان کو نوست فرقی نحوی ذکر گئی فرقی نحوی پس د حکامی نا تیک شو در ایمو دفع دیو گمدن دیو کی. دا فکه ګمنن دی وی تیراس کی چې مخ کې دا معلومه شوه بیان چې باز زمانہ اسمی او زمانہ حرفي فرق تي دی نو دا دومره نه له اعتبار غونډه کړي لکه فالب ابتدا و ازاله هذا والعقل نبس الا هذا والعقل نو بس فرق څه دی اعتبار نو حاصل کې دا ذکر کوي چې نو فرق اعتبار نه دی بلکې فرق وزعيد دی فرق څه دی وزعيد یا پديسوالني چې حاصل کې توه فرق وزعي دي فرق څه دي او په محصول کې تاویل چې د ابتدا اعتبار کړی شیداسي نو هغه به معنی اسمي وي او چې داسي وکړي شنو معنا حرفي بوي معنا سببوي حرفي دا غینه معلومې ده چې فرق اعتباری دي فرق څه دی اعتبارې دی پروداخو دی د باص د حاصل او د باص د محصول د باص د محصول کې وچ فرق څه دی دی او په باص د حاصل کې وای چې فرق څه شې ذاتی دی وزعي دی فرق ذاتی څه دی وزعي دی او معصول کیوئی چه فرق تشه ده اعتباری ده فرق اعتباری ده ازی جواب من کو یو کلی ده یو حصہ ده یو فرد حقیقی ده یاو سوشیری کلی کلی غطا سوز د کړل دي چې کلی چې کم دنو آغا عقل مجوز وي د کثرت داغي څاکل مجوز ده چاې کثرت تاغي یعنی عقل اطلاق په کثیرینو باندې کی د کلی د لاند یو وحي او بل فرد حقيقي رازي چې کالا د دې کلی سرا یو خصوصيت یو زایکړي شي او دا خصوصیت دخولن موتبر نکړي شي عروزان موتبر کړي شي ودیتہ حصہ وای څو توي هیڅ څا چې کلی سره سروځي کړي خصوصیت او دا, دا, دا خصوصیت دخولاً معتبر نګړي شي نه دا په کې دنه نوي دات نه نجسو نوي بلکې عروزان څه شي او دا خصوصیت لکه انسان يو څو انسان يو څو نا اول حیوان يو څه دي کلي دي حيوان څه شي دي, دي او انسان دا غوه حصہ دا و څه دا حصہ د دا پرسکا تناطق چې کم نه سکی ناطیق کې دوسر راغی غنه خصوصیت بنطق او شو راغی او دا ناطیقیت کته کمونو دخولن معتبر نه کی دا و تراسه عارض والے امرسی والے خارجی والے امرسی والے خارجی والے, خارج والے،, والے،, والے،, والے،, والے،, والے، دې انسان تا بیا حصہ وې صحیح شو غنه نو د کلي د لاندې چې کم داسې افرادي چې دا کلي دی اغستوي او دیسره تا خصوصیت معتبر کړې دا وی خو دخولن نکي ا غروزان دخولن د خصوصیت تسوي خارج وي دب کې داخله نه وي د ټولو تا افرادي خاصيوي او سره افرادي خاصيوي او دا غا قید او دا خصوصیت زیاده دب کې دخولن شې معتبر شي دب کې داخل شي او دخولن شې معتبر شي نو دته ویلې کېږي پرده حقيقي پرده څه شي لکه ته انسان والی او د وسره کومونو قید د زیدیتو خصوصیت خصوصیت ما دا ور سره کومو معتبر کې خو دخولن دخولن و سر سکی علای سشی دخولن سکی معتبر کی دخولن معتبر کی دا پردی سشی حقیقی شي فردی سشی حقیقی شي خبر اپوئی گئی فردی سو بشی فردی اوس دا ابتدا چه کمدنو یو کلیوا نو کلا ملحوظ کرشوا پلحاز استقلالی او کلا ملحوظ په پلحاز وحدانی باننی نو دا مطلق ابتدا چهوا دا یو دا یو سو کلی او دا مانا اسمی او مانا حرفی د افراد حساسيتي افراد حساسيتي حساسيتي افراد سدي حساسه د دې کمونو افراد حقيقيه نه دي شو نو په ما بين د افراد حساسي او کې فرق اعتباروي ذاتي نه نو حاصل کوم وي چې دا چې کمونو فرد حساس دي فرد سدي یعنی دا حساسه دا دا کلی دا پر دی حقیقی نه ده په ما بين د دی کې تباين ذاتي نشته نو دموي حاصل چې فرق اعتباری دي او محصول مو د فرق سره دي اعتبار فرق سره اعتبار بل اعتراض دفشو چې تا ابتداء ملحوظ بل لحاظین کړه ملحوظ به لحاظین کړه یو له ځ د استقلال او بل لحاظ د آدمي, ادمي استقلال دا خو چې کم دنو اجتماع متنافیه نو شوه رااله یو استقلال له بل ادمي استقلال یو ابتداء او ملحوظ کړي و د بلی حاذین ملحوظ کړه وبچا سره لحاظه نو سره لحاظه استقلالي او عدم استقلال دا خو چې کوم اجتماع راځه را له متنافيانو راځه جواب دا اجتماع د متنافيانو نه ده ځکه موږ په کې داقې دا داخلو نه وایو داقې د عروزن معتبر وایو دخولن به کې معتبر دخولن وې بیا د اجتماع راځي متنافيانه وې او دخولن معتبر نه وایو بلکه عروضانی وایو دا قیت تین خارج وایو قیت سوایو خارج این الابتداعا لفظ الابتداعا این لفظ دا ابتداع چده نو دا موزون لیمانن کلیین دا وزا شوی دا پار دا مانا کلی و من اول لفظه من شده دا لفظ زمین موضوعه لكل واحد من جزياته دا ذکر شوه د پار د د جزئیاتو دلت د جزئیات و مراد افراد حساسيه دي افراد څه شي حساسيه دا چې کمنو حصته دا جزئیات و مراد لكل واحد من جزياته د پار د هر واحد د جزئیات مخصوصه شاقا چه کمینا متعلقوی حال متعقل چه پاک قلقی رازی تردیز ایپوری دا خوب فرق وزعیشو چې لفظ دی ابتدا چهو مدا مانا کلی لس شو واز شو او لفظ د من چهو دا ردگی ابتدای کلی چه کمسی دی جزیات تی کمسی دی جزیات تی حیدہ کنا کمسی دی نو کلی او د جزئي फरक ځاتي او د بره د محصول نه معلومیدل چې फरक څه دی؟ اعتباری دي. جواب منګو کو چې د جزئي نه مراد دلته څه دي؟ افراد، حساسيه او د کلی او د حصي فرد فرق فرق څه دي؟ اعتبار دي. د کلی او د فرد حقيقي فرد فرق څه دي؟ مداص څه دي؟ ځاتي او د کلی او د حصي فرق څه څه افراد چه دي يا تي باريد روزو زيات و افراد سدي هي سوسييا افراد هي سوسييا دي من هيسو دي سي عندنا حالات دات كمند نو حالات تي له متعلقاتها داوس من هيسو به فرق بالعوارض ذکر گئی فرق بالعوارض چه افراد حصصیت چی دی و جوزیات چی دی منحیسو دیسی نعنی حالات لی متعلقاتی ها چه دادا چه کم دنو حالات تی دی حالات مانا کئی وآلات لی تعرف احوالها داد پی تفسیری دی وآلات لی تعرف احوالها دادا حالات لی متعلقاتی دی و هادا پارسش دی آتی تفسیری چه دار آلات او زرائع دی د پاره د پیژند غلو د حالات او چې د حالات معلوم کی چې کوم یو پدې کې مبتدا دی او کوم یو پدې کې مبتدا منهو دی کوم من یو پدې کې وخت عدد زسر شروع شوې ده او د چانه شروع شوې ده چې تام منوي سير تو منل بصره د دور په طاوله کې ده چې مزل شروع شوې ده سير چې کومو مبتدا دی سير څه دی وخت عدد او مبتدا منهو څه ده بصره سرطو من د دبسرہ نشورو شویدن وزالک المان دغی عوارض ذکر کل دمانا حرفی وزالک المان الکلی یمکنو آنیو دا عوارض ذکر کل دمانا جوزی دمانا کلی معنی, معنی اسمی چوا وزالک المان الکلی دمانا کلی یمکنو آنیو تاقل قضدن ممکنه دا چه دا ذهن تراشی مقصود بزادت مقصود دې ذات یو انفهام نه او بل افهام نه څنګه وي یو انفهام نه او بل افهام نه یعنی یو لحاظ د متکلم دی او بل لحاظ د مخاطب دی یو لحاظ چا متکلم دی او بل لحاظ چا مخاطب ده معنا اسمی چی ده انفهام ده पारा دی ديجه کم او په ذہن کې اجمالن متالقات را واستل پکار دي خو تفصيلاً و تاجت نشته او ده اجمالاً مطلب منوویلو باخير د قصد او ارادینه د شعور او قول او معنا قصدن او ارادتن په سړې خپويږي صحیح ده که نه اجمالا غیر ارادی ذکر د متعلقات و ذهن تراشی صحیح ده قانون سره خبره نه دا اغه اجمالا د انفهام د پاره څه د پاره انفهام د پاره او چې کله افهامي بل پوی کولی د متکلم د پاره ورته ای سجهته نشته خو چې کله بل سکے پوی کای چې سچو روشو دیو د کم زاینا شورو شي وې نه اوس په دې کنده متعلقات او تسراځي ضرورت اې پونشوي افهام معنا د حرف ته معنا څه حرف ته ذلک المعن الكلي دا معنا کلی چې دا ممکن ده ان يتاقل قصدن شدا ذهن تر شي قصدا او ارادتا وي لا حد دې څه مطلب دې قصدن وي لا حد فيه حد ذاته او لحاظ دې کړ شد دې په خپل به حد ذاتي معنا مقصود بز ذات فاستقل بالمفهوميه دا به مفهوميت کې مستقله صحیح مفهوميت کې ان ځان په بغیر د متعلقات نو څوک پوهه کول شي متکلم په ځان خپل سره کول شي پوهه کول شي نو بل لږه کم نه دا شو او اریزو نه بل دا شو چې وایسره ونه کونه محکوم محکوم علیه به مسند او مسلمین څخه شي واقعیا کې درشه صالح دی ایکونو محکوم علیه چې مسلمین واقعي او به او مسرد واقعش مقابل جانب کې غجزیات ذکر کړي د جزیات نو مراد څه شو حساسیا فراده سه اساسیا او جزیات ذکر کی او جزیات وب انج دلالت کی فلا تستقل بالمفهومیه من جزیات خي من سخي مبتدا خي مبتدا منه خي مقدم مبتدا, مبتدا او مبتدا منه سوره پور راغلي نه دي په عبارت کې او سمره پور زهن ترغلي نه دي او ترغيب پور د من معنا زهن تراتله نشي نو که انفهام جانب دي او که د افهام سره جناب به پای کې دوالو کې متعلق به حسبه زهني اوم چې کمنو متعلقات او تفصیل سره دي محتاج دي اوم چې کمنو به حسبه المتعلق ذکری خارج په اعتبار باندې اوم چې کمنو متعلقات او سره دي نو مستقل بالمفهوميت نه دي مستقل بالمفهوميت نه دي من وايا نو دا من تا ته چې کمنو نو مبتدا خي نو مبتدا منهوخي اثبات نه لګي چې سو از از از از س س س څه مطلب د څه څه څه مطلب د عض عض دو نه دو نه دو نه دو نه څه دو مطلب دویږي کنه او اما تلکل جزئیات هر څه دغه جزئیات تی فلا تستقل بالمفهوميه دا مستقل بالمفهوميه ندي او ندي صالح ان تكون محكوم عليه وبه چې شد کوم مصدر مصدر مسند ليس شي واقعي شي زه کوم مستقل بالمفهوميه نشو چو مستقل به مفهومیتو نشو خبر باندې بو شو نو مقصودو نشو چې مقصود دینو امسله مسند او امسله واقع کېدلې نشي د مسند او د امسله حالت خې خلقو ته خلق په خپل مسند مسله حی... نشي اذ لابو دادی ته دلیلو دلیل وای ګورا د جزيات شوه داوه په داوکا چې دا, دا, دا, دا مسند مسله واقع کېدلې نشي دلیل ولا دا وایا چې فلا تستقل بالمفهومیت سیدہ پوانشوئی دویمہ طریقہ دا و دا وایا چې دا مستقل بالمفهومیت دا جزیات چی دی من الہ وغیرہ دا سنی دی مستقل بالمفهومیت نی دی ولی زکا دا, دا مسند مسئلی واقعی کدلی نشی ولی دا ولی از لعبد دبا جواب دی دلیلو دلیل مرتبر تحقیق نا مرتبر چا شوا تا دو تقیق مرتبر چا تا تقیق دا مستدبو سلحه نواقع کی گی ولی زکا چه دا مستقل نه دي فونو شوی اذ لا بود في كل واحد منهما مسند مسلحي باغ شوي چې مقصود به زاتي سببي مقصود به ذات ا دې مقصود به ذات دي مقصود تبعندي مقصود تبعندي کې مقصود به زیات دي جزياتو تبعندي کنه لا بود في كل واحد منهما ضروري دا فار واحد د دوړو کې شي شي دا, دا ملحوظن شا لحاظ اکڑا شوی مقصودیت پلی آسارا مقصود بیز ذات مقصودو بیز ذات دا بولی مقصودی دا مصند مصنی لیهی دا بولی سوی مقصودی زکر زمانگا نیسنات راوڑے دیکھنا او ایسنات بکو ما بین دو آغا چاکی متحقق کی گی چاگا مقصود بیز ذاتی سوی ایسنات چه ده د موثق د چاته اسناد محتاج د پتحقق پل کې وجود د طرفین او دا طرفین چې دی مسند او مصلی عليه و دا محتاج د نسبت دی فهمه وي محتاج الیه د چادي دی نسبت محتاج دی اسناد سره دی نسبت سره دی او منتسبن مسند او مصلی عليه دا محتاج الیه دی او چې کوم محتاج له هی وی نا مقصود بځ ذاتي چې کوم محتاج له هی مقصود بځ نو مصناد او مسن له هی مقصود بځ ذاتي مصناد مسن له واره سوقچارا مقصود بځ ذاتي نو مقصود بځ چې وینه غو مستقل بل مفهومیت سپمونه شوي لابد فی كل واحد منهما ان يكون ملحوظا قصدا چې دې دې لحاظ شي شوي قصدا لیوم کنا چه ممکنه شي چه یو طبر نسبتو چه موتبر دکړی شي نسبتو بینه او بین غیره فمیان ز دا داو د دا غیر کی نسبت څکل شي موتبر کړي نو مطلب لاندہ که مقصود بذات نشي نو محتاج الیه و نشي بل تلک الجزیات دا بل د ترقید په اړه دی ترقای ده پارا دی سره چه کمدنو زکر کئیو دی سره زکر حاجت د وضعی ده لغت ده آئی حرف تا حاجت ستا منا پوانو شوی چه مقصود بزادس شو, شو طرفین شو او مستقل بیل مفهومیت شو او جزیات سی کمدنو غیر مستقل بیل مفهومیت شو مقصود بزادس شو, مقصود بزادس شو نشو مستقل بالمفهومیتو نشو نسته ضرورت وضعی دی ده دی دیتا ده جوزیاتو یعنی ده حرف وضعی ته ضرورتو سده تک تک نو ده وی پڑه دیر دی کم زوره ده ایس نه نده می خزان لشه ده موگی ایس شه نده و خبر ادا ده چه ده موگی او د می خیره بد ده ده پڑی نبا غیر رات لله نو که سیر زان لسیر شی بسرا زان لسی شی بسرا شی خور بس دوالو تڑو لکی من سخت سده ضرورت ته دا چې کمونو دا خلق یو بل سکی تڑی دا ربط راولی پا ما بین دا دیبون تسی بینو کی دا دیمانس کس راولی ربط راولی صحیح دا وی آزم الموجودات عظم الموجودات اغه الی څه دی الله دی او اذغب دمخلوقاتو اغه انسان دی ډیر کمزور دی عذاب دمخلوقاتو څوک دی انسان نه خلقل انسانو ضعیفا نفرشتو سوال کوزنو فرشتو بخلوق سو کو سوال کو شه د دې دواړو په منځ کې سمو مناسبت ده چې عذاب ته او او بل صدې اقوا دي صدې اقوا دي د دې په منځ کې سمو رابطه ده چې د خلافت د پیدا کول شي اتجلفي یم یفسدو فیا ویسرقد دما دا خو ته دا عذاب او د اقوا په منځ کې څه څه ده مناسبت ته نو आवाज و ته اور کړې شو چې کله نا کلام اسم چه کم دنو د حرف سرا په حالت د نداء کی ترکیب راولی په ور شوې اسم په حالت اسم دا کم دنو اقوا مرتبه ده او حرف اضافه صدا مرتبه ده خو په وخت د نداء کی د اسم اقوا د اقواد مراتب لاغت کم دنو حرف نداء ته ضرورت کیږي کی. راضی نو مطلب داو چې د دا اسم صحیح ده کنه چ اقوا او عذاب چې کمندنو سو حرف د دوړو رشتہ دا نه دا سره کېدا جوړیدا چې کاله چې کمندنو اوبد مخلوقاتو چې انسان نه اقوا موجودات ته پر بنا سره आवाज کې رشتہ به یو ور سره شي برابر شي ربنا ظلم نه ړمبه आवाज کنه په دې بر ده یو بر سر رشتہ شي برابر شي در تعلق دو جوړیدو ذریعہ دا امام رازي دی خبره د ذهن تل دین دی لیکلې د غزای کې تفسیر کبیر دی کتاب نوم د غلی کله دا تاسو وای چې ګده نو قطووله مان نه دی ویلې دا تفسیر کبیر ویلې نو ذکړکې مخ کې ذکر کو احتیاج الحرف نو اوس ذکر کې احتیاج ال الحرف زو سم پونو شو مخ ذکر کو احتیاج الحرف چې دا حرف ډیر څه دی موستاجدې اوس وی احتیاج ال الحرف دې حرف ته ګرم سراځي ضرورت سکی گی راجی بل تلکل جزیات بلکه دا جزیات چیزی نو لا تو تاقلو دا بلکل ذهن تا نراجی الا بذکر متعلقاتی ها مگر بذکر دیچا متعلقاتو نو لتکون آلاتن لی ملاحظت احوالها چیشی دا دا احتیاج لی الحرف تی دا سیچے دی لی تکون آلاتن لی ملاحظت احوالها چیشی چی کم دنو دا آلات او زرائی د پار دا ملاحظت احوالو دا دی وهذا هو المراد بقولهم او داغه مراد دې په قول دې چې ان الحرف كلمه چې حرف كلمه تدل چې دلالت کې علامانن پداسي او معنا په غیر اچایب متعلق کې برتره په ځای کې برتره او متعلق کې برتره یعنی دا متعلق د خودلو د پردایو زریه دا ا متعلقاتو د خودلو د پردایو سدا زریه دا داغه دا دا دا دا دا دا دا غیر ه مطلب شو یعنی خپل معنا بغیر راغې معلومیږي نه تا دل و علامان چه دلالت کی پیو بانی فی غیر یا چا بلچا که دا و ازا آرسته